สี่สิบสามที่สวนสัตว์ Där är djurparken. Giraffa är där. Där är girafferna. Där är girafferna. Mässing är där. Var är björnarna? Var är björnarna? Chäng är där. Var är elefanten? r a Var är elefanten? r a Ngo ju thi är. Var är o r m a r n a Var är o r m a r n a Singso är. Var är l e j o n e n Var är l e j o n e n Då har jag har en kamera. Jag har en kamera. Då har också en filmkamera. jag har också en kamera. Då har jag en k a å jag en k a m har j a k a m å en kamera. d a r j a n m n kamera. d a r jag e r a har j a k a å en k a m m kamera. Då har jag en kamera. Då har jag en k a a r j a n n k e r a d a r j e r a d a r j a n n k e r a d a r j e r a Då har jag en kamera. Då h Var är pingvinerna? Var är pingvinerna? Jingjo är i var? Var finns känguruna? Var finns känguruna? Rad är i var? Var är noshörningarna? Var är noshörningarna? Hållnäbben är i var? Var finns en toalett? Var finns en toalett? Må är en kaffebar i den r i k n i n g n Där är ett kafé. Där är ett kafé. Må är en restaurang i den ä är r r e s t a u r a n g Där är en restaurang. Uut är i vilken r i Var är kamelerna? Var är kamelerna? g o r i l a och målai är i tå. Var är gorillorna och z e b r o r n a Var är gorillorna och sebrorna? s ö och jorake är i tå. Var är tigrarna och krokodilerna? Var är tigrarna? och krokodilerna.